Це знову твої витівки пуше. У сяві повного місяця ґудзички, оченята ведмедика виблискували чорними перлинками принадно таємничі. таємниче. Сон утік, неначе кіт, якого застали при сметані. Неспокій холодною м'якою лапою постукав у серце, хто мене кликав, кому у світі не спиться без мене. І відповідь у те єдине ім'я, яке нечутно пестили її вуста щовечора по молитві, прокотилася сльозою і кругло склалася у скаргу прохання. Невже мені навіки заповідані самотні ночі і біло-сіри вже від вірної служби пух? Тієї ночі Ігор мирно спав, поклавши руку на повне стегнодозі. Тонкий дух доброго коньяку, легкою хмаркою клубочився у вусах неначе сон, пробирався у шпаринку між рівними ледь жовтуватими від нового диму зубами і сповнював легені додатковим задоволенням і від смаку, і від запаху. Ні. Таки дозі ціни немає. Яка іще жінка так дбає про чоловіка? Інші сичать немов гадюки під колодою. Не пий, не пий. А вона, он, цілий ящик доброго коньяку дістала і тримає, щоб не пив чоловік навіть горілки, а лише добрий, якісний коньяк. Варто таки, напевне, оформити їхні стосунки юридично. А то не те одружений, не те розлучений. Живе із жінкою вже п'ятий рік, як у Христа за пазухою. Пора вже, пора. Та й майно якесь надбали. Хату на три поверхи мурують усім на заздрість. Кому залишиться? Ой, та будова. В сидить. Розмахнулися на таке, що не розбереш. Школа, не школа, сільрада, не сільрада. Самі б ні за що не потягнули. Сестра з Америки допомагає. Дай їй, Боже, здоров'я та усіляких гараздів. Ні, дозя у нього молодець. І конячок також супер. От тільки... Тієї ночі вони пізно поверталися з гостей. Сніжок ледве-ледве засіяв землю і ще не скрипів під ногами. Так, сипався потроху, наче мука з решета. Райка крокувала попереду, наче цвяхи забиваючи в асфальт. Такою ставала їй хода у хвилини гніву. Максим аж зіщулився. Чого баба лютує? Чого їй треба? Бачили ж очі, що купували. Був добрий-добрий, а тепер як закляло. Шукає в ньому недоліків, доліків, щоразу інакших, а діри б у мості ти шукала. І щоб неодмінно знайшла. Сама ж затягла його у ті кляті гості. Ходімо, ходімо, зовсім на людях не буваємо. А туди на біду нагодилися Дарка з Петром, і весь вечір тільки Балачок, що про Софію. Мовляв, пощастило бабі, в інституті опинилася, вище всіх доскочила. Телевізор увімкнеш, і тут вона. Радіо хоч не слухай, газет хоч не читай, все як не про неї, то про її вірші. Ти про що задумався, місяць у мій ясний? про свою свою сизокрилу. Тільки про неї й думаєш, тільки про неї й мови. Краще б про дітей думав. Про Павлика я про нього і так постійно думаю. Як син росте без батька, а тільки допомогти йому нічим не можу. Раїса послизнулася, наче спіткнувшись на бігу, і вхопилася за його руку, добалакалася. «Та я не про те, Максимчику, я про наших дітей. Тобто про твоїх?»